اشيان شتاسو قرد ويشرب مما تشربون او اسكيه اغسيجونك شتاسو اسكيه دي دمونا فصخلي شديده امبرش ولين اطاتم بشان مثلكم دابا قانت دي قانتو دي مشارانوه او كتاسو روانكو يا انسان فشان شتاسو فشان دي مئنك مزل قاسيه او تاقسوك بذيبه وكفره بجام اذا كنتم عندكم اذا كنتم مقنطرا ومقنطرا ومقنطرا ومقنطرا انا يرى دي تاسدنا ولا اعتقد تاثر به حمر ستاس مرشه اذا عملت بمجمشه وقنتم طرا ونقور شه واظاما ودكشه اذا وقفت خولتي ودكلاي دي تاسدني انكم مفرجون ستاس وردها فقط كده هغه په هاتو باندې ماته آغو دې دې دارې دا له غریبو څخه نه سه هغه ته ههغه له دې څخه مونږه له ما تعلق نه کتاب پرواړېته ان الله حیاتنا دنیا دې غهیم ما درنګا دیندل بل دې څخه دې ته ونه بیا دې دې دې ته دا کړي ته دې ویل چې ان رجل الله عز دا نه سري ته تعريف کړو دا یو مقدس او ظاهر عليه دنيو او دیت هم دا ټول درو دی او ان رجل دا نه دې نه سري ته ان الله عز و جل په دې ډول تعریف کړی او ما نه لږو نبي یقین کو تمرا دناز لا پس د دې ندید دعاوته قال رب سلم اللي ماك ذل الله غما بدل کواله ود دې ما ته درو دینه انا عام دليل لا تعتصر لك بس لوت همنا دليل دي ود جختنا افست تستعن يقير دباد منذ زمانه تطور الى زمانه الموجود فخدهم مصيحه للحق وهي مدينه يا سهر معني كوريا وجبريل حرام وكله وكله سرت من الدم شو شو جاء الله من غتان من يزر به بنطري قرقه كانت جور خليل خليل باشا لیکل اصابه چه گئی اوکری از اپنینا هاو غرده نو غساوی گنده خورتا بای چه سیلاف کی چرایزی یا خجل تطریعان نفجعان نو هم غساعا جنی هم دل اگردن خجل رب تشده في رد داع موظالمات وصل الله وبركاته قالني والسلام على صيد الانبيان والمرحلين وعلى آله التجيبين وعلى أصحابه المعين أما بعد تعوذ لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عنشأنا من دعبهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما إلا یہ مقنا ہے کہ رب العالمین دے جبرو پہ ہم بان واقعات پہ شاہوں پر۔ اتے کی بنیادی او جو مقصد اوول کول تہ امن تخله پاتو هولل اوه کا قران او کولتا اوه خصوصاً مشرکان او لمکین کرنے کا احترام تا کہ پیغمبر کتا سے طقان منے زین مستعتا تعلیم بقد توفیق تاسو ولید او والي ها دا مقصد او وايي نه منه هغه ته هم باران دا مقصد دې ته هم باران مننه او رسولان قام اي د فرات او کا په ځانې ده او سبې په دې مال نشي کومه دغه دې ته په تمدقسان کوي تاسو ولید وایي چې دې انسانینه انسانیت او پیغمبری که ما کولستاس تخیال که او برانا خبرارا دا غلقه افیدان مرده افیدان آزمان و قیعو دمکین دا کسیلت و خانو قومونو در اخلو پیغمبرانا خیلو مرمانا لی ناوی حشر تاس او رئیدنه لی دوشن با تاس او حشر رئید او بازنونو تم اشارا که دا په بیان کې د حضور په حقانيت علي رحمه الله انسان د په ماټمو پرماند کې دلته کې نو تاسو ګورښتانه د افغانستان د تعلیم د اسلائي تعلیم فطور کارت له سویلته په اساس له فطور نو او دا انسان کې خپل خپل نو د مخه د دې نيته د دنیا دا بار مول د ن داست که هرڅه راڅرګندل <سؤال> نو پوهېد چې یو نه دی کتاب سره سمونه او داسنا سنا او خیاطه نو یو پیو دی او په کله سلو په کله ترځه په کله دره دا نه علامه د دې چې الله دې نه دغه ترڅه به وځي نو تر نن ما بیان نه دا د کوز به حقيقت إذن السلسلة <سؤال> <سؤال> كثيراً باتوين ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين يامنتي داخل فست دغتير قوموننا نور في نور في رين داخل عالي إجمالاً والفحضيش عراوك لذلك در كول عربي ما, ما تثبت من أمة أجلها وما يستاخرون لکه مقاوم د حالات چې له فیصله اوه موږ په قرآن ټول عام د کېدیو او قوم د خپلې نیینه او د خپل استقلیش راغله فیصله باندې موږ وان کېدی شو نه ضرورت او موږ دې ډېر مقصود نه یوست کېدې د دې مقصود امم ارسلنا رسولنا تطرى با جاء لجوله هم تطرى فرلقصه متتادئين فرلقصه تطرى فرلقصه تطرى فرلقصه ماليه لجوله <سؤال> كلما حلاق بمثل باغو باغو تاكي محتو لم يوحوم حلاق وارتطو زل وارتطو مين ان داغو تاوترو تكم حوم دختل بغمبر تجزيب كله ياغته دارو ذنينيه مين ان داغتام يكيباد بذراء حلاق واجعناهم احاليس من تريخ الهي يو كهانه يو كسي وان اجاري تسيفاتي شير اعبدا هل <سؤال> خدایی چه تلقه <سؤال> وقعبه او داس داون و داس تجارات و لیندونه اما داویس حسکین پر نخوا دا سید کهانی پر خون ناویل مجردوله کهاوتنا و کهانی دراد دن دو قومون وقع هفو ادن لحوان اللہ اینو ربتش یا ربتش یا ربتش ده ایش ده تاکسر که ده دور ثم أرسلنا للمنزل كلمنا في ترمشك هذا الذي يمنا عام عالو تنو مالو أنه منا في عام من في جنبله نشوره فهم بعام فلو ثم أرسلنا نوساء و آقاء و آرون لهم رولة ذلك آخرية غمرانا كنوساء و السلام بآياتنا نحط احكام صح احكام الله كلهم او بني اسرائيل او فرعون تمرو له گفت سلطان من مدني مدينه او پيوند مدينه مضبوطه او ماعده واضح ترامرو له گفت احكام المركل او ماعده المرك مدينه ته دغه پراني دي بلا تراون او مل او فرعون فاستكبري دي تا کاورو کو وقالوا قاموا عالين وان كان تبانوا هم سركشا سركشا قاموا مدعيين ان تمام دې ته دی دا وقو مون ملعام قوم د ټولو خلکو خو دا ومنارې ته وان چې دا ریپور هم زموږ لپاره نه ده ته ته موږ نحو ته تا پتا پتا وره هغه ته ورته کبیره لمر نه پدې ستاخه ما په دې کې تدعاء نامه د وګران باور پکاو دتې باور پکاو دمان باور پکاو څه څه لکه نه دي اڅکوم سره لکه نه نه یي دی هغه ما له دیسټا اور مې کې پدې لکه نه په دې نه تستاو دمان کېږي مې لکه نه نه یي دی په څنګه تاور امراض کېږي سپندانتسې ورته کېږي 18 کال کې کېږي تاسو ته کوم څه وي دغه او ما هغه زميني چې له احباب دا دغه په تني لري یا رب ټول جن کته یې ده د تقايم ریواې کې نه او د زمينه په تقايم نه دي چې ستاسو په تقايم کې ستاسو د دنیا مونږ چې تاسو را د دې نه نی ته توحید لا دا اخلاق د نیک او د بد او د حلال او د حرام د نیک حاصل له تاسو ته باندې حاصل تاسو راته کوم څیر د دې سره موږ ستو څرم دي اندره سره موږ دې باندې مې پټه نه د پلي خبرو کې وان دي لکه دا هیڅ کا نه تستاو تستاو او دا هیله وصل د کوم چې پام وک تاسو ماتره دغه پروت دی د دې د سیکتو انسان او مسلمان په نامه فاطمه په اساس انصاف په پرداسه ته موختاجي په دغه کې په تاسو دي ته موخاجي او تاکلو عمل تاسو ته د جنګ روښنه د معلوم کول امامي دا د لیدره نه ده نو دا په عم په قانون وروسته نو خدای تاسو وكانوا قوماً عالياً وجيت بعن قوم سركشاً أتكبر يسوطو فقالوا نزيلين أن أنؤمن لبشرين اسمنا جيهاندو تابيشو بيؤدوه إنسانانك زمان تشاندو جيهاندو زمان تشاندو جيت في غنبران إنساناني أخبروا ليو خاص مقامبر كل شعيت جنبوات أي ستو يا قوم ما لنا عدون او هذا الذي طار قومه من مطالب اذا بدهم اني بدهم وا علماء يطالبوا مقول تكلموا دي قومه درو دينه دي طار بهمران ديتا تروين فكاله انهم من غدير الطعام هذهيو کتاب برکوې دې ته ہدایت مې دي په دې ہدایت موږ پام وکړو او لقد اعطينا موسى الكتاب دو دتراونده حالات نصم ورکو مثال السلام د کتاب په اسلام سلام او زموږ پیغمبر محمد پیغمبر مګرا دا پیغمبر د پیدایشت په 200 سوهه او 8 کاله مخکې راشه دی زموږ انزور په پښته ده شه اموږ د وختي سازمان لیږدونو په پام پست مسلمانان یو چلو حکومت دی او تقریبا 300 کور او آبادی د پخلاوي وجه عنا م مريم او عاطم د منګر او دا هغه مو ا د پخلاک په څون ماته مرنم په وین ماته دي د ا او ناسنه مې ورو ته پرته او دې کلی مريم دې کې نه څه او یعسع مسیح یوسو نام د پندره نه هو یاره ولا وایناهم الى ربته ازه ورک منزلیرا په یی چت یو باڅه یی دی یعیسع له سلام چې پیدا شو او د تعقیل له ظهور شو را موږ وی دی چې یی چرته شو چې دا په پیدا هر دی دنیا تر هغه او قوم ته ییلی چې د بجال برابرې سلام مشروب دلی علی سلام قوم ته ییلی د بجال برابرې یوه څه څنګه وي پر د بخانو مخامنه او ناشنا کوي چې موږ سرګند موږ د جنې ته مخربې نمبر خپل خوان د بجال نګارولې دا به زه پات نه ان الله وقد انذر قومه الدجال هر به الله خلق الدجال يريد كافي زره ان خا كان چې به عمله کوله نه پیدا چې خس پر زواران دی په قدرت پېجو سلام پر دا شې یوه ځان او ترڅو بارک وڅې بچال دیار یوه ځان دې سلام ته بچال دیار په بادشاہ تیږه واغنده ګل ته نه څنګه په تلاش کې او دې ماریون دې دغه تلزه په دا انکار کې اشاره کې فرزانې په دې کټ ساتل دوی هیجامو دې قسمه برکته د پاتنه دغه کټه په دغه بیان و يسعان تنبي المسلمان خود دې ويلي شه په ولاله زاد به راکې دا يقيمت المسلمان له رښتې مذهب لري ما په قطه يسعان تنبي کوي دغه مذهب مالګه دا وخت کې یو دا يا فاطمه زاد په دا په هرمې د علامل په خيال دا قوم کرا ده او دې تو د عمل کورو کو موږ هم خیر او نن د روسیا د لا پې خبرې شرېتي چې مسلمانانو کې دې دې جذبه دا نه هېڅ نه ما دا ټول قومونه دې دې بیا اسلامي نه راوړل هغوی یو جن مختلف او مسلمانان د دې د دین په دهنه لږه اې برکتونه چې موږ مسلمانان په استلاح کې پروانو لوږه تجدید کې پرکوو لا څه د دې لږه د مسلمانانو د اعلی تکلبه ونیو او دغه په سوق د قرایته په کومه لږه پهونو کې خصوصا په ټول قوم کې د دغه ګایمن په دغه کې سو باندې ما مور ته د تو څو زده کونکي نو دغه د ښکپلې څنډه پیسې یو تجارت کین ولته په نوکرۍ کین دوکټۍ په کاروبار کین دغه د دشمن سره هم سره د پچې پستا یو ور موږ ته دغه څه د پرې د نام نصیب دکاندار چې مسلمان دی د یوې نړیوال کاردار راهن دی او راځي د ایران څخه د ګرمانې ول. د دې د خلک سوداګری په زمونږه هغدا نه وي. هغه د تجارت مبالغونه کار کوي. که چېرې هغه لوبي احبابات د بل بشمن تسهیل کید چې پیسې دا بانک چې د کوروږه مسلمان نه وي. موږ یې په دې شینان نه یوټه. تہری ټولې ټولې دا خېر کلب لنکس کلب روټی کلب د یوې دي تنظیمې سمه سالمانه د یوې ملحاوې نه کپرېږي سنځو یوې دي تنظیم تاسو ته ورې شاملې کپرې کلب د دې استعمال غوښته په ځان سره پټانه دا یوې دي تنظیم د نړیوالو جینو دا د دې سنځو کې مجد دا سو دے پاکی اتا نگو کام رس پاکی ونچے کھلاپانو انسانا نشنل پاکی ایم چو نچے نشنل کھلاپانو انسان دے نکریتر شو چے دی نکریتر کھلاپانو انسانا بن مہنوانا کیکا دا ماہا ماہ آخری تیتو دہتو دا لائکاتا تاک اے خلق ہے نکری نسن دے امید و قفیہ تنزیم اہا باندھا نروکی قلب تنمانی جوش رجل نید دنیا دی ایر دا خدمة خلق دلتا الارجيم انا رجونا اشنا بلتا خلق الماء راض اذا منا برساك خلق اوه اه غريبانا ان دي تلا باج اشنو اخدمتو اوه دارتا چاوه ادوه تروفا خلق اوه ایلون قرآن الله ما امون در نمونه فیسیر النواش تیمون ده تغاشو په پیښې سره په نومونه مخ دی کا نه ماره کا نو به یو رسیټ دمر موندرا دمر خریبانانو له مشینو او دغه فقيه داوي نو به یو دجام د انګريزانو د دې خوښه تنظیم عبيدا توڅ چې نه برابر کړی دغه توسینا کار کو څلکانو مخک فروغان وي مو سمانو نه کوم ديو تاسو دغه دي پانچا ضمان له صاحب له کېد نو خپل تاسو دی او خدای څنګه اصل د دې ټولنه باندې پورا خبره نه دي نه نه له نه ما ده راغوم او کوم دا څنګه نه چاې چې دې جبنه هذه اللي تخرجونه سواء باستطاعه في ديما ما راك تقرا وُونَ دُو مختار ہوتا ہے نو او کا ملکت آتا نہیں من مریام وما مقصد دم في سایهۃ لما جتت اتباع سلمان خالص دیو خدید سلمان نیرین بنادی دا اندې <اليو> دا د استنې عقیلی والدې تعلیمی صاحب ته خپل تطابق پر د خیالي خبرې څخه ډېرې د یو پرتو یو کې د متارقه دایو تحصیل په بدرې نو نودري هغه که دامن تر په عقلونه وي یو ایستا نو دغه فردین ضد خلاف ده درن څوک ده یو خو خپلې شو ضدین ته ماریان څنګه درن څوک نو ټول ماریان لیدا سې ضدینونه کومه تستې دغین له سنا نو ودان نن دمانه مامه او آنکم مې د اسرائیل ټول او پرکو پری پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم او برکته حسن درو مقام پیدا نه دا عزت او درځ تاسو په یو طعام د له پیغمبر مقام څخه وراسو او یو بیان په بنترم ولوه پره وی دځار موږ نه چې کوم چې څنګه پیغمبران دې تکه حضرت اسلام علیه السلام دې هغه څنګه پیغمبر عزت ګنو تکه شان دې اسلام اجسن دا اخفل تيغمبر دي شكو بيشو بينام ونحشان يسا الى سلام دي شكو بينام اجسن دا اخفل تيغمبر منكرتا كافر ويو وغا يسا الى سلام منكرتم كافر ويو وجعنم نماريما منجردولي رزيدين دماريام اميشه دماريام نستط دا يسا الى سلام موتا نستططي شتات دوخي شدوري تلاني شتا اذکر صنم نت پټه په پلاټه او دزورې مونږه د مریم او مور دا مریم معاهده ده عبادت کوزه ده تیها عبادتونه د مریم او مور وامه راغه مخه او مور د مریم آیا ته او واینا ما مونږه د زيوه کلو اله ربته زيوه مر کلو پانه ای د لرا اله را په مقام دا قرار نیم معنی چې خاورو امن او د وجود یو په دې اصول كانت د دې د حاصل سوچنې هغه مقدس کېدل دغه به قرارنه دخل الهی ځانمن فاطمه لیبازان چې کوم ځای کې کته په فکر وکړو ګټه حمله یې سلام الله وره بر سره ورې وزب دغه زما نه هیڅ هم په کټه موته نه دغه د نړۍ د صلاح او قصې دغه هغه چې زمونږ په خپل دغه مخفص نور په پټه ساتنه اړیو واجب په ترځ په دې ځای کې دا بچا هغه بادشاہ ته بادشاہ په حکم دا ویر شو په له پاره دې بچ دی دی وروما کو نه نه وایي دغه دغه دغه سلام د ګډین کړه وایو په ورځ ما به په مخافت کې د کوم د اعلان خبر دیو دولت مناندی دې وکړو د دې دات وما قتلوا وما قتلوه هناك في شبعهم ضمن الذين قتلتم في ليس شك منهم ما لهم من علم الا اتباع الظن هم الذين قتلوا يقينا برفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما الذين يجدون ذكرهم وا او نه ما زموته مورو دي لرا انا بابا یو چت مخاد دي را چخا چخا ول نقرا او د امن او د مین او معي او خاوند د دې یخت نی پتي او كله دې په د بشمانو ته د او د فردی قبر وانی جر جر جو را داری تا دا قیامت گر یا یا مصر ایتی غمبرانو او ایت قومونو چی دی پا سروانیه کلو منت کلی با فرائح فاک روزی واملو فالحا و نیک عمل نکر ایتا شکر بایک ایت. فاک نیمتون اکر ایتا خلال اوتاوی اینا نیسا فراک خلال کر او نیک عمل کا عبادت کا بس حلال روزی کھانا پخنات پیلای او حلال <سؤال> روزی خاصنا پیلای کی حلال روزی لږه حوی کټینان له حرام دې حټینان او دا یی کومه پیغمبران خود دالی دالی په حالت کې تا اور وواله کہتے ہیں او اے معظما او دې پیغمبران رضی العمتمو کھلوہل طیبات ها کرو دې حرامه مو د کوم کاینده وو موه دغه ولماي کته امتحان کنا خلکو دې په باغ او په دې دغه باندې د تنو کریم له شته د نوکری ما او څنګه سم دي ته په دې باندې هر څه کله کومه موګه هغه د دې وایو استا اندې بگه ده جایی بیواریت دا حلان و حرام نید زمان که وارید دی بارت ایو خشایی هاته، لیک سیسکی. هلک که دیزم دیو که بچ بیه. لابت آسنونم، دیو بگر خود عبیش رحاتی را ونمید. یو عالم نرانه، مروع قابل کرنے کا رہے بیچارہ وقت کی شرابوں جوار جو ہن جوزے بسم اللہ لکلی ہاں او فتاعب معنی پسیبانے پر مکمنے دیو گھر آوارے تو کو دے کروں یا رداں دے دکھ دے يلا بسرعه بيتر بسرع تو يفلاند جاب بيت هذا حضور فان سنة.